але однакове тебе треба зігріти. Ти весь посинів. Ходімо, Тейт, чи таки пригостиш мене кавою?» За три години Єва була вже в своїй палаті. Напівлежала під першою рукою щоку і зацікавлено розглядала велике полотно у простій дерев'яній рамі, притулене до портилежної стіни. З нього, вигнувши довге зміїне тіло, Дивилася крізь прорізи чорної маски, істота з головою жінки, яка ніби щойно виповзла з рум'яного яблука, недбало покинутого художника у нижньому кутку картини. Чоло істоти прикрашала перлова діадема. Єва відкинулася на подушки і заплющила очі. Дивний подарунок відвертий. Нарешті він вирішив розкритися. Чому же це сталося несвідомо? Вона всміхнулася. Нехай що завгодно, аби тільки не власні хибні здогади. Тяжке незрозуміле безсилля. Постійна болісна туга схожа на душевну хворобу, коли думки перетворюються на клуби темних перечуттів. Що завгодно, що завгодно, навіть ця жінка-змія звільнена фантазією митця з яблука пізнанням. «Яблука біблійської Єви». Плід – то надія на прекрасне, а те, на що вона перетворилася, лише перекручення її людської свідомості. Єва розплющила очі і знову глянула на картину. А Дмитро Мавоців вирішив, що почуття до неї – то страшна химера, від якої слід звільнитися, і звільнився – Ось тільки маска явно не її атрибут, і цю маску він намагатиметься зняти до скону. «Обличчя», – мовила вона вголос, – «єдине справжнє, що у мене є. Не маю звички ховати його під масками». Спочатку ця відкритість і привабила Дмитра. На залитій сонцем рівнині не буває чорних плям, але виявилося, що манять його саме чорні плями тому він викопав яму. Хто ж знав, що це не поверне минулого і не відкриє шляху майбутнє, а буде лише марною працею? Йову раптом охопила втома, і вона відчула, що засинає. За вікном знову задощило. Дивно сподіватися побачити своє обличчя у дзеркалі, у яке дивиться хтось інший. У крайньому разі побачиш два обличчя – Дмитрове полотно здалося Єви своєрідним дзеркалом. Дивилася у нього вона, бачила ніби себе, хоч і не у надто принадному вигляді. Хотіла бачити, вмовляла себе, що то й справді вона, але крізь прорізи маски дивилися чужі очі. І ще ця перлога діадема – виклик високих почуттів – Виклик людського обличчя Зміїному тілу Що завгодно Знову промайнуло у голові Єви Господи, що завгодно Усе раптом стало байдужим Але чомусь вона Пожаліла Ігоря Син, мабуть, зрозуміє не скоро І не скоро відчує Її втрату Але нехай Нехай сон, сніг, весна Нехай перлина латиною Маргаріта. Увійшовши до кімнати, Марго оглянула багатоденний безгляд і сіла на незасланий диван. Паморочилося в голові. Сліпі боги повідверталися, і небеса знову піднялися над нею сивою байдужих хмар. Лише крізь вікно тьмяну світилася далека надвечірня блакить. «Вибач!» – сумно перепросило дзеркало, і Марго кивнула власному відбиткові. А Дмитро, мабуть, і не підозрював, що, залишивши цей напис, примусить її щоденно звинувачувати і пробачати саму себе, не його. Вона зняла шубу і лягла. З кутків кімнати наповзали тіні. Сутеніло. «Пусте!» – подумалося її. «Пусте!» «Пані Маргарито, чому ви відмовилися всиновити це гарненьке хлоп'я? Навіщо вам знати, чиє воно? Навіщо розмірковувати, чому саме вам це запропонували? Тому що я відмовляюся розуміти шляхетні мотиви під машкарою примітивної помсти», – відповіла Марго у голос.